Пророк Наум Наум значи Отеха. Пророк Наум е седмият от 12-те малки пророци. Знае се, че е роден Фелкус, вероятно едно от галилейските села. Той е бил по времето на цар Езекия към 650 година преди Христа. Цялата му книга се състои от три глави и едно предсказание за разорението на Ниневия, предадено много живо и образно, като че е присъства на това разорение. Книгата започва с думите. Пророчество против Ниневия, книгата на видението на Наума, е луксиянина. И той започва да изрежда видението в образи и като говори за гнева на Бога казва кой може да противостои пред негодованието му? И кой може да устои в разпалението на гнева му? И му се излива като огън и скалите се съкрушават пред Него. И веднага след това казва Господ е благ. Верен е в скръбен ден и познава надеящите се на Него. И пак продължава да говори за разорението на Ниневия. С тези контрастни мисли и образи, той подчертава същината на Бога, че е благ, но хората и народите сами си причиняват нещастия, като нарушават тези закони, които действат в природата и живота. И тези закони въздават всеки му според делата. Книгата завършва с думите, няма лек за съкрушението ти, раната ти е люта. Всички, които слушат веста ти, ще изплескат с ръце заради тебе, защото върх кого не нападна злината ти всякога.